Szervusztok, a hallgatók, a Medihegor 94. zsűrletet esett halljátok, Leszed Lákádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Zsűrlet Ferenc. Zsűrlet? Zsűrölet. Ez, ez olyan, ami magyar most valóság sorsan, zsűrlet vagyok, ugye? Igen, de akkor ezek szerint, ezt nem ismeritek, pedig azért nem volt annyira régen az, amikor volt egy, egy rádiókafé nevű rádió, amit csupa progresszív fiatal ember csinált, és csak uh, mainstream rádióvá válhatott. És ott uh, Egyebek mellett azt hiszem Erdély Superman Zsolt volt az, aki, aki a zsűlölet adást csinálta, ami hát mindenféle ilyen, ilyen hétköznapi gyűlölködésekről szólt, és mivel nekem ma ilyenem van, úgyhogy ezért gondoltam, hogy legyen ez a mai adás a zsűlölet, én pedig zsűlölet Ferenc. Itt jelezném, hogy mikor a hobók útjára léptél, akkor még kisrácok voltunk, úgyhogy sosem hallgattam a Úr Isten, ezt tényleg nehéz hinnem. De mindegy, most már így van, megmondhatod, hogy ez az Sőt, hát gyermekségen vége volt az, amikor, amikor a kultiplexet szétvált a gitárjával az, az ember, aki nekem mint a a hülye három, de bűnalánsos. Bakács Tibor sett Azaz, Na, igen. A magyar sörkásban sett Na jól van. Csak hűmögök, mert az persze lehetséges, hogy ti akkor még nem éltetek, de hogy nem is olvastatok utána, hát ennek nem örülök. De ehelyett a nem örülés helyett inkább örülök annak, hogy, hogy úgy indultunk neki ennek a mai adásnak, hogy hát nincs is semmi, amiről beszélhetnénk, aztán most azt látom, hogy olyan hosszú a lista, amiről beszélni fogunk, hogy annyi mindenről nem is fogunk beszélni. Tök tele van az adásnapló egyébként, hogyha csak az első linket nézzük, ami hagyományosan mindig űrkivétel, amikor nem történik semmi odafent, hát már arról órákat lehetne beszélni, mert hogyha ha ilyenek a, a nem sikerült űrképek, mint azok, amiket mostában elárverni. El akkor az igazából sikerültek nem is érdekelnek. Hát annyira kis, sűrű, éles, pénaszaró beállított képek ezek, nem lehet nem imádni. Én szerintem lehet nem imádni, de azért tényleg jó képek. Ezek egytől egyik Albomborítók. Mik a fogpelenek ezre távol, de tényleg. Tehát tényleg csak egy valami furcsán kiragadott idézet kell, meg egy nagyon rossz zenekarmév amit Helvetikával el, vagy rá, ráírsz, és akkor ezek, ezek az életlen, becsillanó, bemozdult uh, hold képek a legjobb, legjobb képek. Azt talán még külön megérdemel egy misét, hogy, hogy négyzetesre vágták őket, legalábbis itt a sploit a cikkében, de ha jól értem. Hát négyzetesen vették fel? Eleve négyzetesen is vették fel, tehát ez, ez az 70-es évek elejének Instagram megközelítése. A az Instagramja, oké. Okay. Yeah, okay. <laughs> Itt is a Nem megyek bele ebbe a csatába. Nem megyek bele a Nagyon szép. Nagyon szeretem ezeket a képeket én is. Lássuk, Gásper, az nem, nem lett volna járható, hogy valaki a végén az utolsó, aki beszáll ebbe a nagyon szűk Volt vállára vesz egy Linhófot. <laughs> De milyen én szépen a... koptatott lejkát lehetett volna csinálni egyen úton? Ú, uh, azt mondjuk besedraktakozásnak a próba, azonnal kereselő keresselő felelős, vagy én. Mert hogy a Leika, ami, amit azért itt szeretünk utálni, meg szeretünk szeretni is, uh, kihozott egy újabb limitált szériát, amit maga lenni Krevetc, a híres fényképezőgép tervező csinált. Aminek koptatva vannak a szélei, és igénynyi. De nagyon szépen koptatva, tehát lejön, lejön a festék a szélen, és akkor átlátszik a a gyönyörű szép színű réz, és ettől még, még inkább egy műszernek néz ki az, az, a, az egyébként is műszernek kinéző fényképezőgép. Szerintem ez úgy van egyébként, hogy ti szeretitek néha szeretni és egy kicsit a lelkát. Én főleg csak utálni szeretem a lelkát, A mai sapkám az, az Illik egyébként is különösen elutáljam őket, de szerintem ők tényleg rászolgál. Háhá, megbünteti Isten a lejket vissza, mikor van hogy Ferenc? Kinézetű keveset tudó fényképezőgépeket próbálnak eladni az embereknek. Ferenc, ki lettél cenzúrázva, úgy érzem. Igen. Mi is elkezdted mondani, hogy te nem szeretnél nem a lejkát, de akkor itt, itt kihalt a közvetítés feléd, és most Ó. jött vissza. Igen, nagy, nagy bemutató új ereszkedetlen a felhők közül, és szózat, hallatszat, Ferenc, psszt. Pedig akkor most nagyon gyorsan elmondom, hogy a lelka és a digitális korban semmi más nem csinál, csak nagyon drága az ögépeket, amik keveset tudnak. Hallaztokra nem igaz. Az egyik szánya a másik viszont 80 nm felbontású lézermikroszkópot gyert. de annak mi közebb egy fényképe vezőgépekhez. Mm. És egy pillanat, lekapcsolom a fűtést messze te be fog <laughs> Igen, hiszen már megint azon, hogy miközben mi itt vagyunk akkor a tavaszban, és plusz 10 fokokat mérünk a szemezgető langyos tavaszi esőkben, addig Gáspár egy másik kontinensen mínusz 15 fokban. Reméljük hólapától. Hólapától az, Gáspár? Nem, jégkorcsajázok most éppen. Jégkorcsajázol. A hó már mind megfagyott. Jó, hát jó már jéggel sokkal nagyobbat lehet dobni. Hát, ha az ember akar dobni. Hát meg lehet jégembert építeni. Ö... Mi van még ilyen? Azt szemennyi. ennyi. A, e, nagyon hasonlít a ez azok az, a, az az SD kártya, nem néhány, csak egy, amit a sony bocsátott ki, és e, tehát még mielőtt elmondanánk, hogy pontosan mit is tud ez az SD kártya, én elmondanám, hogy mit mondott az egyik e, e, Sony, hogy mondjuk a spokeswoman-t, igen, úgy, úgy, úgy mondjuk a spokeswoman-t, hogy a nő. nő. Tehát a Sony egyik sajtószóvívője, aki nő azt mondta, hogy mi sem voltunk teljesen biztosak benne, hogy ez a termék e, e, kelthet valamiféle érdeklődést, de azt gondoltuk, hogy talán van az emberek között néhány, aki a jó hangminőség érdekében majd akarni fogja ezt. Ami egy szép gondolat, Miért? különösen kintetel akkor, hogyha ezt egy 190 darab dollárba kerülő 64 GB-t SD, SD kártyára mondják. Értem, mennyibe kerül egyébként egy Audiofil ekkora... SD kártya. Mennyibe kerül egyébként egy ákora SD kártya? Azt írják itt a cikkben, a Wall hogy a negyedébe. Ebben beírom neked most a hogy itt hogy itthon mennyi. Egyébként ilyen... sem hiszem, hogy több lenne 20 -nál. A kérdés ugye az persze, hogy, hogy hogyan lehet egy memóriakártya audiofil. És a Sony azt mondja, hogy, hát ugye, tehát azt mondja, hogy nem tudtuk, hogy ez jó ötlet, de biztosan biztos bearanyoztuk a kis csatlakozóit, és így akkor kevésbé zajos lesz majd, amikor jelet visz át. De értitek, tehát még digitálisból digitálisba viszi át azt a jelet, azt az MP3-at, ami amúgy is ilyen önjavító algoritmusokkal van kódolva. De nem MP3-at. Nyilván nem mp 3 De még a flasznak az átvitele is digitálisból digitálisba történik, amikor az SD kártyáról bejuttatjuk az azt lejátszó eszközbe. És a audio encoding az csak később, vagy az csak később ilyen, amikor a zaj már mindegy, hiszen amíg digitális, addig ilyen önjavító. A flacc is önjavító, nem? Tehát abban is vannak ilyen, ilyen ellenőrző összegek, meg ilyesmi. Nézd, amekkora játlak fájlnak a mérete, abban magát a szerzőt is be lehet kódolni. Valamint egy Linux distrót is a másik, ami eszembe jutott, amit szoktak egyébként idézni ilyenkor, az a, a jó John BBC a BBC Radio DJ mondta volt egyszer azt, hogy, hogy jönnek itt azzal a hülyeséggel, hogy az LP-nek van felületi zaja, nem olyan tiszta, mint a CD-s. Ne legytek meg hülyék emberek, az életnek is van. Hát bizony. De szóval lenyűgöző, igazából azt nem mondom, hogy meg kéne hallani dubla egy ilyen audiofél SD kártyát, mert a világ hülyeségének tűnik, de, de szép a szanyit, ahogy próbálkozik. Nekem inkább csak vicces, megvallom nektek úgy, ahogy van. Kérdőleg van a búcsú cédület, hogy Taylor swift Lehet, hogy a zene az mondjuk nem oké, de audiofil SD kártyára teszed. <gül> Beszóltál Taylor swift Igen, igen, igen, jól figyeltél. Én nem utálam. Na, na majd a kommentekben. velem. <gül> <Aha. gül> Nézd, a héten már egészen más jellegű témákban vidatkoztam nagyon használ napokat most már a Facebookon. Ehhez képest Taylor swift flame az nem tud megviselni. De miről vitatkoztál napokat? Feltaláltam vetni azt, hogy meg kell nézni, milyen értékik mentén mondjuk azt, hogy több nő kéne az it -be. És ebből végül nem lett vita, mert helyette ilyen szexista kiszólásoknak a kiírtásával foglalkoztunk ott. Kezdve rögtön az hogy a több formás formát az informatikában, nem tudom mi ez szlogen, ez miért nem működik. Igen, és hát a... ezt a beszélgetést és nem is értettem valahogy, nem volt igazán egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, csak milyen szántó beszélgetés. Tehát nem a valós kérdéseket karcolgattátok, inkább csak azt, hogy most, most emlegessük-e a több nőt az informatikába kapcsán a nagy csöcsöket, hogy ne emlegessük. Nem tudom, hogy ez kérdés, hogy ne emlegessük, de nagyon úgy tűnik, hogy erről még lehet beszélni. Hát azt hiszem, hogy mi egyébként kiváltságos helyzetben vagyunk, de most ezt komolyan mondom, hogy... Eh, eh, az a korosztályunk átlag magyar munkavállalójához képest, meg emberéhez képest, mi egy rendkívül kevésbé szexista környezetben élünk, és tengetjük a mindennapjainkat. És az átlag az korán ez. Sőt. Cizhet fehér férfikét kijelenthetjük, hogy mi egy átlagnál sokkal kevésbé szexista környezetben élünk. Igen, itt simán, simán kevés, cik. Kevés olyan szituációval találkozunk, ahol, ahol ezzel szembe mennénk, és ezért ezt nem kérdőjelezzük meg. De De nem, nem csak, csak mi, hanem, hanem a környezetünkkel is ugyanez a helyzet. Tehát, hogy tényleg mi egy ilyen, nem is tudom, tehát mi nem az életben élünk, hanem annak egy ilyen elkerített, sokkal pasztászínűbb változatában ahol a férfiak korán sem szexisták, és igazán meggondolják, hogy viccelődjenek-e a kis, nagy, vagy a ilyen, vagy az olyan mellekkel. Öh, nekem nincsen egy kollégám se, aki hasonló munkát végez és nő lenne. Nekem volt, de már nincs. Én pedig nem azt a munkát végzem, mint ti. Én sem azt a munkát végzem, mint ti. De ebben most ne bonyolódjunk bele, hogy ki milyen munkát végez. A, szeretnék idehozni egy, egy cikket, egy kicsit hátévről az adásnapról. Amit viszont rendkívül szexista módon szeretnék eh, hogy is mondjam csak kommentálni, elemezni és egyáltalán háborogni azon, hogy ez a cikk, ezzel elég mi van. Mert hogy az történt, hogy a, a Mediumon egy szerző eh, egy hosszú és mérges posztot írt arról, hogy a, a menstruációs naptár alkalmazások azok mennyire végtelen bunkók és mennyire kizárólag a fogantatás, illetve a foganzási képesség körül forognak, és egyáltalán nem veszik figyelembe azokat a leszbikus felhasználókat, akik számára ez az egész irreleváns. Na, én, én pont ezt a cikket, vagy pont ezt akartam egy konkrét példaként hozni. Mi a, eh, eh, Ehhez a témához, hogy, hogy miért, jó, miért jó a diverzitás, mert ez az egész menstruációs naptár app dolog, ez nekem egy akkora vak volt, és annyira nem értek hozzá, és annyira nem tudom elképzelni, hogy az, azontól, hogy a múltkor olvastam egy, egy olyan cíket, ami szerintem teljesen joggal háborodott fel azon, hogy a, a piacon levő, vagy az abszorokban levő e, ilyen menstruációs naptáraknak a nagy része az ilyen rózsaszín hercegnős, e, napocskás, virágos, cukimuki, e, infantilizáló stílusban van megcsinálva. Azon kívül semmi Semmi információm nincsen, és akkor olvasom ezt a cikket, ahol olyan szempontokra, olyan szerintem teljesen valamit szempontokra mutat rá, amik nekem es eszembe süllyedtek volna. Um. Még, még egy, egy diverzebb iparágban, ahol, ahol sokkal több perspektívával találkoznék minden nap, uh, lehet, lehet hogy, hogy, hogy nem lepődtem volna meg ennyire ezeken. Azért kétféle dologról beszélünk. Egyfelől az, hogy milyen dizájnban készülnek el ezek az alkalmazások, és hogy azok úgymond próbálnak csajosak lenni, az egy dolog. Vagy az az egyik megbeszélendő kérdés. A másik pedig, hogy vajon az app készítőinek figyelembe kell vennie az összes szóba jövető kisebbséget, amikor az appnak a funkcióit elkészíti, vagy inkább a túlnyomó többségre kell -e Kiegyeznie. Tehát mondjuk, hogy egy kicsit arrébb ezt a kérdést, akkor, akkor mondjuk egy átlagos, mit tudom én, fényképező apnak figyelembe kell vennie azt, hogy használhatják színvakok is. És a színvakoknak kell egy külön üzemmódot biztosítani, hogy a beállításokban kell legyen ilyen átkapcsoló gomb, hogy én színvak vagyok, eszerint, szerint akarom használni a fényképező appot. Én ilyen menedzserűségként azt mondanám, hogy hát én a többségre optimalizálok, és ha csak iszonyú jó fej nem vagyok, akkor nem nagyon törődöm azzal a, azzal a viszonylag szűk kisebbséggel. Az a kérdés, Az a különbség, mondjuk, Az a különbség hogy ez, ez olyan, mint hogyha színvak, színvakokat leszarva csinál egy, egy fényképező apot, de, de lenne egy... Uh, melyik szint nem, nem tudják a, a színvakok megkülönböztetni? Piroszöld. Attól tudtuk piros terjedni. igen. De mondjuk a, a, a legelterjedt Igen, van a... Jaj, ki kicsinálta azt a remek színvak programot, ami, aminél be tudod állapítani. Egy ilyen kamera gyakorlatilag a, elő, elő fogom keresni, az, azért ez remek androidos app volt. De a lényeg, hogyha ha egy, egy olyan színvakos appot, ahol lenne egy piros és egy zöld gomb egymás mellett, és az egyik valami teljesen más csinálna, mint a másik, és időnként még a, meg is cserélnéd azt, az, hogy az, hogy, hol, hogy vannak elhelyezkedve, Cinálni -e valami olyat, ami központi része az interfésznek, amivel nem tud mit kezdeni egyszerűen a felhasználó. Mint például, hogy ha egy lezlikus kapcsolatban. Lé... vagy kapcsolatban, vagy akkor téged nem fog érdekelni az, hogy, hogy mikor vagy termékeny, illetve ne csesztessem téged a, a program arra, hogy hogy szerrel Tegyünk néhány, néhány különbségtételt azért idebe, mert, mert egyfelől természetesen a program ne csesztessen, mert az olyanná válik talán egy idő után, mint a, mint a lányoknak a, az anyukája, aki egy idő után minden családlátogatás alkalmával megkérdezi, hogy na, és mikor jön már az unoka? És ez egy idő után nyilván nagyon idegesítővé válik annak az annak a utódnak, aki most még nem akar unokát előállítani. Tehát, persze ez nem jó, de hát, a, de hát azért másfelől meg ezek az alkalmazások arról szólnak, hogy valami módon a, a, a fertilitási ablakkal e, való viszonyokat, mármint a viszonyát elemzi. És természetesen nem csak erre lehet használni, de az, hogy mondjuk legyen egy beállítás a beállítások mondjuk, hogy én le akarom tiltani ezt a funkciót, mert engem idegesít, az éppenséggel lehet egy igény, de azt gondolom, hogy ez, az a, ez, tehát ez pont az az igény, hogy be kell tenni a, a, a feature közé, és a szavazott számtól függően előre vagy hátra kell sorolni. Tehát, hogy sokan kérik ezt a funkciót, akkor hamar meg kell csinálni, ha meg kevesen, akkor nem hamar. És egyáltalán semmiféle ilyen pozitív diszkriminációt nem látok helyesnek adott esetben a... a a meleg hölgyek részére, vagy nem tudom, tehát értitek, hogy mondom. Tehát, hogy Igen. ez olyan fajta pozitív diszkrimináció, amiért harcosan lándzsát törni szerintem egyszerűen parasság. Vagy hát nem, ilyen, ilyen nagyon nem helyén kezel dolog, és, és félreértés a, a, az, az egyenlőségnek. De figyelj, most, most szerintem pont azt csináljuk, hogy azért, mert az, az a az a világ, amiben mi mozgunk, az nem tartalmaz ilyen hangokat reprezentatív méretben, vagy, vagy hangsúlyosan, ezért mi ezt a problémát nem éljük meg fontosnak, ezért hátrasoroljuk és egy lesz toljuk be. De igen, igen, de ezt, tehát én ezt hosszan tudom védeni, hogy ez a problémát nem, hogy nem érzem fontosnak, hanem ez nem fontos. Mert hogy ugyanis nem arról van szó, hogy belekényszerítünk egy, egy helyzetbe valakit, aki, aki, tehát nem arról van szó, hogy, hogy lépcsőkön lehet csak feljutni a, a mozgásérült pénztárhoz. Nem erről van szó, arról van szó, hogy hogy van egy app, amit egyáltalán nem kötelező használni, tök jól lehet nélküle élni, és viszont nem lehet kikapcsolni benne egy funkciót, ami egyeseket idegesít. Tehát nem, nem az van, hogy az életüket tönkre teszi, lehetetlenné teszi, még csak nem is az van, hogy mondjuk tudom én zsidózik, hanem egyszerűen csak nem tetszik, vagy olyan, mintha én azon dühöngenék, hogy a Google színeit kifejezetten rondának találom, és ezért követelem, hogy azonnal változtassák meg a színeket, mert ezek engem zavarnak. Ferenc, az a probléma egyébként, hogy én tegnap, amikor megkaptam ezt a linket, akkor végig nem egy, nem kettő, nem három, hanem még az is lehet, egy hat darab ilyen mersuációs naptár És mindegyik halápont ugyanolyan. Tehát, mindegyik ugyanannyira ez a nappaliba belépő, kezéd dörzsölő anyuka, mikor lesz már unoka típusú, Letisztultságtól, dizájntól, kivinomultságtól függetlenül. Illetve volt egy darab, ami azt mondta magáról, hogy, hogy ez egy queer barát menstruációs naptár alkalmazás. Ennek az első pontja ott a tetején rögtön, ahol bekapcsolta a cuccot, az a fertilitásmérő volt, és csak androidei rajad ki. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy itt az összes app ilyen. És mint hogy vagy lenne igény, csak nem fejlesztik le, vagy egy olyan piacérés, ami nem létezik persze, ez, ez a lehetőség még megvan. Én erre gyanakszom, erre az utóbbira, hogy ez egy nem létező piaci igény, de, de hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy ez egy létező igény, csak azt állítom, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen szükségletnek a kinemelégítése, ami nélkül nem tudom, hátrányos helyzetbe, vagy, vagy akármilyen módon bonyolult élethelyzetbe kerül valaki. Az van, hogy az tényleg, tehát ugye, anélkül, tehát ez még csak nem is egy ilyen, nem tudom, vércokon okay, szintmérő okay. alkalmazás. Ez egy, ilyen kényelmi, egy ilyen, ilyen kényelmi szolgáltatás, aminek nincs ezek szerint olyan változata, vagy csak kevés olyan változata van, ami a, a nagyon speciális igényeket is figyelembe veszi. De ebből egy ilyen társadalmi vádat kreálni, az szerintem súlyos túlzás. Nem, ez simán mutatja azt, hogy miért, le, miért lenne érdekesebb egy, egy diverzebb ö, iparág, mondjuk. Mert ha, ha, több, ha több olyan ember lenne, aki, aki felismerné ezeket az igényeket, vagy, vagy saját igénye lenne, akkor ezek a, ezek a programok léteznének. És szerintem attól, hogy ezek a programok léteznének, attól ez egy ö, érdekesebb iparág lenne. De legalábbis az ilyen hangok... Akik, akik itt panaszkodnak ezeknek a programnak a létezésének a hiányára. Ezek a hangok megtalálnák azt, amire szükségük van. Az egészen biztosnak tűnik, hogy sokkal kevésbé tenyérbe mászvan is meg lehet ezt oldani. Például a setupnál megkérdezi, akarod ezt a fertility trackinget vagy sem. És utána pedig egy darab checkbox a settingsben. Hát de akkor figyeljetek, ilyen alapon, de most komolyan tényleg azt is meg kéne kérdeznie, hogy akarod-e ezt az egész period Trackinget. Hiszen, hiszen rengeteg igen, olyan igen, nő igen, van, és ezt indik... rengeteg olyan nő van, akinek már, aki túl van a menopauzán, akinek már eh, nincsen periodje, nincsen ez az időszak, amit mérni kell. Igen. És az ő igényeire is fel lehetnek érszülni. Ezért... De ő nem akarja használni ezt az appot, hiszen neki erre nincs szükség. Igen. Ez nem It, a műnő. Műnő. Műnő. Itt, itt válaszolja meg a, a Szerintetek az tényleg normális dolog lenne, hogy egy, egy period tracking alkalmazáshoz megkérdezni, hogy van-e neked perioded? Nem, nem, nem, nem, hiszen nem rakott fel az appot. De ha érdekele téged a fertility vagy a kreatá, mi a bánat, teherbe tudsz most éppen esni, vagy amúgy nincsen pasid, az egy ilyen valid dolog. Tehát van olyan ismerősöm, remélem nem hallgatott a jóisten, Isten, aki amióta szétment a pasiával, az a folyamatosan arra panaszkodik, hogy te jó Isten, mennyire egyedül van. Lehet, hogy ő használna ezt az alkalmazást, ellenben nem örülne, hogy minden alkalommal az orrá alá dörgöl, ja, és amúgy egyedül vagy, hogy van a macskád? De van egy csomó olyan élethelyzet, ahol, ahol ez nem információ. Hát nem információ, de nem is uh, offenzív, tehát nem is támadás. Egyszerűen csak egy... Van egy labda, amit az emberek többsége arra használ, hogy fotizzon vele. Van egy, egy, van egy kisebbség, ami orrán, orrán, orrán pörgeti, és ezért fel van háborodva, hogy a, a labdának miért nincs egy orrán pörgető funkciója. Van most egy eszköz, amiről azt mondták neked, hogy, hogy ez egy személyes tárgy, ami egy csomó hasznos információt tud neked mondani. Igen. Ezek egyrészt és nem nincsen szükséged. szükséged és nem találsz rá egy olyan, olyan programot, ami pont azt és pont úgy mondja meg neked, eh, ahogy a reklámban benne volt. Hát ezt a részét értem, ebben igazad van, Gáspár, csak erre tényleg az a válasz, hogy vagy, vagy nagyon nem diverz az iparágunk, vagy esetleg olyan kicsirá az igény, hogy senkinek nincs kedve elkészíteni a, a, a leszbikus period trackert. Vagy a single period trackert, vagy és vagy van még egy ilyen ö, 2 per B verzió, hogy, vagy ezeket az apokat valóban férfiak programoztak, és senkinek eszébe nem jutott ez a kérdés. Mint ahogy az Apple-nek a, a health kitjéből így teljesen kifelejtették ezt ja, a funkcionitást. Igen, abból a speciálat ízé, kimaradt. Azzal röhögtünk is, hát, nem tudom, hogy Értem, mit mondtok, és tulajdonképpen egy kicsit még azt is mondhatnám, hogy meggyőztetek. A, azért vitatkozom, csak még mindig ilyen harcosan, mert maga a cikk, amit olvastam, az nagyon felbosszantott, mert hogy, mert hogy rendkívüli módon fel volt háborodva, és hogy is mondjam, csak tett egy feltételezést, ami igazán egyébként ugye nem tudjuk, tehát nem tudjuk, hogy a... Hogy a a csak azért ilyenek -e, ezek az appok, mert pasik készítük őket, vagy azért, mert nagyon kicsiráljuk az igény, vagy azért, mert azt gondolják, hogy ez, hogy ez nem offenzív. Ezt nem tudjuk, de ő úgy, úgy döntött, hogy ez a cikk, vagy a cikk szerzője, a poszt szerzője pontosabban úgy döntött, hogy ez bizony végtelenül felháborító és helytelen. És akkor, de most már utolsó lélegzetemmel, de ide citálom azt az átlátszó cikket, ami a múlt héten jelent meg, a hu egyik újságírójának a kirugásáról szólt, és hát lényegében a saját feltételő eléggé ácskaposzt. <gül> gyúrt össze egy olyan cikki, ami sejtetett valamit, ami egyébként nem volt egy, vagy legalábbis az én legjobb tudomásom szerint nem volt egy valódi sejt, vagy hogy mondjam, tehát nem, nem tényeket közölt, nem egyetlen érintettet sem tudott megszólaltatni, hanem egy ilyen nemzőrög a haraszt típusú ciklet belőle, ami mindenféle plegykákat és név nélküli állításokat fűzött össze, és ebből az jött ki, hogy valami lehet ottan, a háttérben. És a legkevésbé sem tudta valahogy meghallgatni azokat a másik hangokat, akik meg azt mondták, hogy akik, akik konkrétan vállalták a a, ezzel kapcsolatos nyilatkozatot, és akik azt mondták, hogy nem nincsen semmi háttérben, ez és ez van valójában ezzel szemben a háttérben. És most független attól, hogy volt-e valami a háttérben vagy sem, a cikk az egy, az szakmailag nem állta meg a helyét, tehát hogy, hogy sejtetéseket közölt, és az egészet úgy állította össze, hogy az tényeket sugalmazzon, nem állított tényeket. Sugalmazott, de azt nagyon erőteljesen tette. És nekem ugyanilyen ez a cikk is, hogy, hogy hát nem is tudom. Szóval, hogy, azt, tehát, hogy, hogy abból, hogy, a, hogy a, a period tracker alkalmazások rózsaszínűek és a fertilitás körül forognak, abból azt a következtetést vonja le, hogy túl kevés a a nem pasi programozó és a nem pasi e, figyelem ebben az iparágban És szerintem a kettő között ennél erősebben kéne e, kapcsolatot találni ahhoz, hogy biztosan állíthassunk ki. A hát, vésőségét ezt nyilván nem kommentálnám a munkahelyem, itt maximum magamat égetem és saját véleményemet mondom. E, ellenben az aktivistákkal meg van az a probléma, hogy hogy aktivisták. Igen és ahányszor az embert nem hallgatják, mert úgy válik egyre hangosabbá az ő mondandója, ami nem feltétlenül a legjobb módszerelemben. Ebben a cikkben úgy már éreztem azt, hogy ez nem először szembesül azzal, hogy valami nem úgy van, ahogy szerinte kéne legyen a világban. Hát ez, ez nem ugyanaz, mint amikor, a, amikor az olló az jobb kezes, és amíg nem lehetett kezes ollót kapni, addig... Tehát ezen nyilván sokan bosszankodtak, de nem, nem, bocsánat, az nem ugyanolyan. Nem, balkezes, ez az nem, szó, nem, ugye nem ugye tud vagyok. használni egy jobbkezes ollót. Tehát az nem az van, hogy ez bosszantó e, számára, tud. vagy nem szereti a színét. E, balkezes vagyok, tudok jobbkezes ollót használni, szerintem trivializálod. Nem, nem, nem, nem, nem, nem trivializálom. szerintem az pontosan ugyanaz a helyzet. És az meg volt, amikor feltalálták azokat a buszokat, amire a négerek elő is fel tudtak szállni? <síns> <síns> Hát, de az nem ugyanazt. A fejlesztés után, de végül sikerült. Hmm, figyelj, de a négerekből annyi volt, mint a nem négerekből, vagy több. Nézd, ha a kdmp nek hiszünk, akkor a szinglinők mint egy hordákban csapatnak végig, most is a városon lerabolva a volt De a, a, a kdmp nek nem hiszünk, add kettő. A szingli nők nagy többségének szüksége van a fertilitás figyelésre hiszen a szinglinők is bele-bele egy-egy -bele szexuális kalandba, és azt szeretnék tudni, hogy ezt éppen akkor tették-e, amikor nagyon-nagy a teherbeesés veszélye, vagy lehetősége, vagy sem. Tehát, hogy számukra ez információ, ez azok számára nem információ, akik nem tudnak és nem is akarnak teherbeesni. És még azok számára sem egy zavaró információ, azok számára zavaró információ, akiket ez arra figyelmezteti, hogy őket a társadalom másképpen szemléli, mint a többséget. És akkor ide majd kérjük a technikus kollégától a co-op partjának az számát bevágni. Bocsánat, egy kicsit sokat időztünk itt, és intelletekról ne haragudjatok, kedves hallgatók, és kedves vitatársaim. Majd kiúzom a mobiltelefont félútról. A következő... A következő anyagnál, vagy nem tudom, pontosan minél, úgy is csak értetlenül fogok hallgatni, hogy ez mihez. Mi ez. Melyik részére gondolsz a zárójadás, amit csak a posztba akartam berakni, mert azt nem fogom felolvasni. Nem, nem, nem, az egész egy szót sem Tehát, mert... a következő van, ez az OMG OMG Te Jóisten blokkot viseli a Adásnaplomok kedves hallgatók, így lesz az adásnaplóban is, amit kiírok majd egyszer csak. És az van, hogy a Pebletimeb című okosóra ma a Kickstarterre, amikor. Elkezdtem megírni ezt a hírt a már korábban emlegetett portálra, akkor két és fél misi dollárnál tartott, amikor kiraktam a hírt egy órával később, akkor három és fél tartott, amikor hazaértem, akkor meghaladta négyet, most, hogy felkezdtük felvenni az adás, 5,9-nél tart, és már nem szól annyira felfelé. És mire ti ezt olvassatok, hogy jó Isten tudja, hogy hány dollár lesz belőle. Így van. Ezek így letarolták, felszántották, felrobbantották, meggyalázták, stb. az internetet, amit el lehet képzelni. À, igen, akkor én csak azt nem értettem, hogy hogy, hogy jönnek-e ez azok a YouTube videók, amiket, de mindegy, mert hogy majd ezt, a, majd ezt összekötjük valahogy. Igen, tehát ma bejelentett a Pebble, hogy új harmadik okos óráját, a Pebble Time-ot, már májustól meg lehet venni, és egy Kickstarter kampányt is indított, ami elég világos módon nem arról szól, hogy ha nem adnak nekik pénzt, akkor nem tudják legyártani az első szériát, hanem arról, hogy megnézzék, hogy a piac mennyire akar Pebble Time-ot az a színes elpapír e okos órát vásárolni. Tisztelettel gyorsan nem értenék egyet, ha szabad. Persze. Még csak szerintem nem is erről szól, mert hogy azt valószínűleg sejtették, hogy a piac szeretne Pebble Time okos órát vásárolni. Ellenben sokkal faszabb, hogyha van 30 napon keresztül folyamatos sajtójuk arról, hogy az első 30 perc alatt meg az első millió, uh, anyagúcsán áttörték a 10 a 20 a 30 ta nem tudom, ilyen Igaz kisebb lehet. országokat adtak ennyi pénzért. Uh -huh. Hát jó reklám ez Igen, jó reklám is valóban. Tényleg nagyon gyorsan, nagyon nagyon gyorsan ment fölfelé a szám, így lehetett nézni, hogy ugranak a, a számlálók a Kickstarter oldalon. A, még azon gondolkodtam, hogy ez most éppen, ha most nézzük meg, akkor ezt az 5 és majdnem 6 millió dollárt, ezt ilyen e, körülbelül 30 ezer, nem még annyi se, 28 ezer e, előrendelő dobta össze. Ehhez képest ugye a videójukban azt szerepel, hogy már 1 millió eladott példánynál tartanak. Az 1 millió eladott példányhoz képest a 28 ezer az nem tudom, hogy sok vagy, vagy kevés tényleg nem tudom, Így elsőre kevésnek tűnik, vagy nem tűnik olyan soknak, valószínűleg, ha az időt veszük figyelembe, akkor már nem kevés. Tehát még az sem biztos, hogy ez egy ilyen hatalmas eredmény, és tényleg egy akkora meglepetés, hogy ilyen sokan akarják a Pebble új okosóráját. De megnéztétek egyébként az okosórának a az ajánlatát? Én, ez a 28 ezer, azt mondom, hogy ez, ez több, de... 28 ezer támogató van, és az alsó csomagok, azok már ilyen 10-30 órás cuccok. De a 30-t az legalább elérik lehet, hogy már van 35 is, ez mindegy is ami az igazán, igazán lenyűgöző benne, hogy olyan nagyon nagyot nem ígér felé az eddigi eszközöknek. Hát nem, igazándiból azt ígéri, hogy szemben az LCD kijelzős órákkal ő e van, tehát napfénynél meg erős napsütésben is látható lesz, sőt úgy lát, lesz igazán jól látható a kijelzője. Van benne mikrofon, lehet bele diktálni üzeneteket, tehát hangvezérlése van. Mm. És van egy új operációs rendszer, amely az eddigi Pebble kezelési módot egy kicsit megváltoztatja. Én nagyon izgulok is, hogy vajon ezt az új operációs rendszert megkapják-e az előző modellek is. Így az is, ami itt van a karomon. Illetve ez most elég gyors ahhoz ez a, a színes papír amivel a kijelző van, hogy animációk legyenek rajta. Igen, úgy, ahogy a videón hát látjuk. meg, ilyen az animációk. Nem. Akadozós animáció, akadozós animáció. Dick Tracynek ilyen sem volt, azt mégis boldogan beszélt az órájában. 60 FPS-t akkor 60 FPS vagy semmi? Szerintem sok, majd nem tudom, Teh, nyilván FPS nem érve benne az a célközönsége. 60 FPS hát, ezt a Vagy a 60 tudja. FPS vagy semmi. Tehát ja, a kettők ja, között ja, értem. ilyen 10 akárhány FPS-ekért el se érdemes indulni. Hát azért nem, de, de egy 20-mény, Abszolút nem én vagyok a célközönsége a, a pebble de, de ettől még zavar. Gáspár, megint lehet kalkulátoros nyolzenés karórád. Eddig is lehetett. De most sokkal még annál is jobban. Jó, valóban kérdés, hogy ez az egész okos óra dolog ezzel mi van. A, az biztos van, hogy az embernek van a karján egy ilyen, vagy csuklóján egy ilyen meghosszabbított kijelző. Az nem rossz. Minden más egy nagy kérdőjel. Igen? Te még továbbra is kitartasz mellette? Abszolút. Sőt, egyre jobban szeretem még úgy is, hogy egyébként valóban azon kívül, hogy jelzi, hogyha hívásom van, vagy üzeneten érkezett, azon kívül bármi más, amire eddig próbáltam használni, az ilyen csúfos kudarc volt. Abban az értelme legalábbis, hogy azok a third-party appok, -ok, amiket telepítettem rá, azok lényegében nem működőnek bizonyultak, de mindegyik. Zenetávirányítás? Odáig még nem jutottam el, mert annak semmi értelmét nem látom addig, amíg nem ülök biciklire és az még egy pár héttel odébb van, de amint az elkezdődik, akkor jön a zenetávirányítás. De ez nagyon ritkán szokott egyébként lenni, hogy én így ugrani akarok a... Tehát, hogy azt mondom, hogy most ezt a számot nem akarom végig és nem bírom ki azt a egy percet, vagy kettőt. Ja, olyan nem, a hallgassuk meg még egyszer azt a számot, amit eddig is két metró megállóként visszapöcköltem, én olyan felhasználási szoktál. módra keresek, vagy megoldást, én ilyet szoktam? De az van, az van rajta, abszolút. Tehát erre van, van megoldás. Az érdekes egyébként, hogy a default, tehát a gyári szoftver, az nyomokban sem tud ilyet. Nyomokban sem Tehát, hogy az, a, az konkrétan meg kell neki, a, mármint az órának mondani, hogy melyik az az egy, zenehallgató alkalmazás, amit vezérelni akarsz. Tehát, ha mondjuk van egy podcast hallgatód, meg egy zenehallgatód, akkor ezzel már használhatatlanná vált az a történet. De viszont van olyan fizetős alkalmazás, ami am meg az összes. Na mindegy, tehát ami meg alkalmas arra, amire alkalmas kell legyen. Furcsa balfasság ez, de mindegy, is. ha írtak rá valamit, akkor az ő is jó. Alapvetően a leginkább én ezen gondolkodtam el, amikor láttam a, a Pebble Time-nak a bemutató videóját, aminek a végén egyéb a, a cégvezető besétál abban a terembe ahol a cég dolgozói vannak, és ott nagyon sokan vannak, és hogy ez a nagyon-nagyon sok ember, aki valamint dolgozik, az hogy, hogy egy ennyire végtelenül funkció, szegény szoftver tudott összehozni. És még az, meg aztán végtelenül értem, hogy az meg hogy lehet még, hogy a, a mértékadó tech újságok azok ezt az órát választották a az év, vagy a legjobb okos a ami elérhető a piacon. Milyen lehet a többi? Lehet, hogy próbálják a többit is teszem, csak lemerült, mielőtt sikerült volna. <gül> az mondjuk lehet. Igen, a Pebble az valóban 5-6-7 napig is bírja, inkább 5. Na jó, hát meglátjuk. a Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az adás végéig eléri a 6 millió dollárt a Pebble Kickstarter kampánya. Szerintem van rá egy kicsi esély? Van, van, van, bent is hagyom nyitva a tabot, majd bemondjuk. A végén hallgatok, hogy ne izguljatok velünk. Jól van. Az, hogy 30 ezeret szedtek össze csak addig, amíg erről beszéltünk, az azt jelenti, hogy ez meg fog történni. A következő szintén ilyen szörnyülködős hír, vagy sem, az de minden szerint a Te Jóisten blogban szerepel, hogy minden jel szerint a Facebook után a Google is csatlakozott azon cégek táborához, akik nem szeretik a semlegességet és próbálnak is valamit kitalálni a semlegességet hogyan lehetne meghekkelni. És hogy mivel én tettem be ezt a, ezt a linket ide, akkor attól tartok, nekem is kell erről beszélni, igaz? Igen. Nem feltétlenül csak csodálkoztam, hogy ilyen szabadságharcos dolgokat te nem szoktál hozni. Nem, nem, de azért is hoztam egyébként, mert... Megelőzöm minket. Én, én a Google mellé akarok állni most ebben a történetben, és így jól összevitatkozni veletek. Jaj, de jó, Előkészem, szemedem a baltámat. Ha, nagyon röviden szóval ugye a necsemlegesség arról szólna, hogy, hogy minden információ egyenlő eséllyel terjedhessen az interneten, és ne lehessen azt megcsinálni, hogy a szolgáltató bizonyos fizetőképes alkalmazásoknak előnyt biztosít a, a forgalomban, ami egyébként azt is eredményez, hogy kevésbé fizetőképes, jellemzően civil információk meg egyszerűen nem tudják oda magát az ol, magukat az olvasó elé. Olyan lassan, vagy olyan kis szélesség marad a számukra. És akkor ezt így persze nem támadja se a, Google, se a Facebook, de a Google most azt mondta, hogy megfontolja az úgynevezett Zero Rating a, a, a, metódus használatát, vagy vagy modell alkalmazását, ami kb. arról szól, hogy megállapodik mobilszolgáltatókkal, hogy bizonyos alkalmazások használata, az ezáltal generált adatforgalmaz nem számít bele a korlátos csomagok adatforgalmába, hanem az ára, az ára, tehát ennek a fel nem számolt adatforgalmnak az ellenértékét, a szolgáltató, az ráterheli az appnak a fejlesztőjére. Tehát magyarul mondjuk a Facebook mondhatja azt, hogy az én Alkalmazásomat ingyen használod, cserélj be ennek a használatnak a díját, én rám terheli majd a a mobilszolgáltató, de ez nekem megéri, mert látod a reklámjaimat, és akkor ezzel nekem kitermelődik ennek a dolognak az ára. Nyilván így a mobilszolgáltatók majd örömmel részesítik előnyben ezeket az appokat, és akkor ők, ők fognak, az, vagy a használó elé kerülni, még azok, akiket meg a szűkös adatforgalomból kell tudni kiszolgálni, azokat nem fogják használni az emberek. Tehát ez a félelem. És ez tényleg nagyon, nagyon, hát nem is tudom. Tehát, hogy egy ilyen rossz jövőkép, csak én azon gondolkodtam el, hogy, mit tudok, tehát, hogy a Google, mint egy ilyen profitorientált cég, akinek a részvényeseinek kell megfelelni, és a részvényeseknek azt kell mondani, hogy minél több pénzt keresünk nektek, az, az hogy tudja ezt a logikát, hogy is mondjam, csak kidobni az ablakon? Hogy is mondhatná azt, hogy igen, igen, én azt akarom, hogy az én alkalmazásaimmal, a kicsi senkik alkalmazásai ugyanolyan eséllyel menjenek szembe. A Google, meg minden profitorientált cég azt akarja, az ő terméke a lehető legellenősebb helyzetben legyen. És nagyon nehéz neki teljesen magától, úgymond organikusan azt akarni, hogy nem, nem a konkurenseimnek is legyen ugyanolyan jó, mint nekem. Persze, de hogyha ezen megyünk tovább, akkor belecsúszunk egy izmos vaskos kapitalizmus kritikába. Hát belecsúszhatunk, de az azért messzire vezetnek. Én azt mondom, a kapitalizmus keretei között megítélni a, a, a nagysemlegeséget, az csak úgy lehet, hogy a nagysemlegeség fenntartása az állam dolga ahogy most például az államokban történik, hogy a nagysendlegességet támogatandó törvényt fogadott el a kongresszus, és akkor most éppen a Google és a többi profitorientált cég igyekszik megtalálni azokat a módokat, hogy mégiscsak meg tudja kerülni ezt a, ezt a szabályozást. Tehát, hogy két érdek van, az egyik a társadalmi érdek, amit az állam képvisel, a másik meg a profit érdek, amit meg a cégek képviselnek, és akkor ezek között van egy ilyen harcolgatás. Ez hát egyrészt így van, más viszont nem ennyire tiszta a történet. No. Például azért, mert a társadalmi érdek, amit az állam képvisel, az egy olyan kormányunk keresztül valósul meg, amit különböző pénzek felhasználásával választanak meg, ahol bejön a lobby az egészbe, tehát torzul az ideálisan elképzelt kép. Ez tagadhatatlan, de hát ideálisan elképzelt kép szerintem ma a földgolyó egyetlen országában sincs. Tehát teljesen tiszta, befolyásolástól mentes demokratikus berendezés a világ egyetlen országában sincs, nem? Nem rendelkezem olyan tudással a világról, hogy erre nyugodtan bármit mondjak. Akkor valószínűsíthető, hogy amit állítok, az így van. A szerintem te is aláírod. De egyébként ez éppenséggel az amerikai állam mellett szóval, hogy annak ellenére, hogy, hogy őt bizony befolyásolják mindenféle profitorientált cégek, annak ellenére tudta támogatni a törvénykezéssel is. Igen, sok más kérdésben pedig sokkal rosszabban döntött. A nagysemlegesség esetén most éppen pont jó felé csúszunk. Uh, vagy a fele tudja. Jó, de hát most arról van szó. De mindegy, jó, én csak azt akartam megjeleníteni, mint egy ilyen, nem is tudom kitenni a fali újságra, hogy a for-profit cégeknek szerintem, hogy is mondjam, csak természetével, vagy, vagy elsődleges érdekeivel szemben való az, hogy hogy saját maga érdekével szemben társadalmi érdekeket képviseljen. E, és e, ennyi, ennyi az én állításom. Még azt is tudom, hogy ez néha még nem is így van, mert néha egy cégnek azért érdemes a társadalmi érdekeket képviselni és támogatni, mert az neki is üzleti előnyt fog jelenteni majd. Ez az egyik fele. A hogy hogyha keresünk egy ilyen nettó rosszabb céget, akit, egy cégtípust, akit könnyebb következmények nélkül utálni, akkor ezt a vitát nagyon könnyű átszínezni, vagy áttolni át másfelé, és ahol hagyjuk hirdetni a dohánygyárakat, és mit hagyjunk nekik mondani. Az is sokkal izgalmasabb feltett, milyen gondolatkísérlet lehet. Másrészt pedig mi a társadalom vagyunk, tehát innen semmit nem kell nézni Google-nek, ellenünk játszik éppen a hmm. Hát elnézni nem kell neki, meg kell érteni az ő szempontjait. Azért is érdemes megérteni az ő szempontjait, mert... Hm, hogy mondjam? Mert mert ez ugyan, tehát ha, ha már így ma a, a, a, a szexuális preferenciák körül kavarogtunk egyet, akkor a Google-nak azt mondani, hogy ne akarjon előnyhöz jutni a konkurenséhez képest, az olyan, mintha egy meleg barátunknak azt mondanánk, hogy ugyanhagyja már ezt a hülyeséget, és éljen normálisan, ahogy a többiek. Tehát, hogy természete ellen való. Ezt akarom csak mondani, és erről szerintem érdemes gondolkodni. Ennél többet nem állítok. És természetesen mi a társadalom vagyunk, tehát nekünk az a jó, hogyha, hogyha minden adatforgalom az interneten egyenlő esélyeket kap. Én tulajdonképpen azt szeretném, hogyha a tech világ sokkal kevésbé lenne unalmas most. Ahhoz pedig az kéne, hogy ne betakosodott lassan vagy nem izgalmas irányokba innováló cégeket kelljen nézni, hanem lenne sokkal több kicsi izgalmas mm. estenként bukóborló dolog, amik csinálnak valamit. A Google ezek közül nagyon nem példa egyikre sem. Akkor ehhez képest szerintem neked a pozitív diszkrimináció lenne a jó megoldás talán nekünk. És nem, mert nem lehet azt mondani, hogy Szevasz János itt van, 1 gigabit csinálja vele valamit. Hát ezt nem lehet, de azt, hogy mondjuk a Netflix adatforgalmának, ami az amerikai adatforgalom túlnyomó többségét ma már kiteszi, annak egy alacsonyabb prioritást adunk szemben a, nem tudom, a, a period tracker alkalmazásokat tagadó feminista leszbikus klubok adatforgalmával szemben. Dehogy a Netflix ez engem kiszolgálna, hogyha, ha például hajlandó lenne ügyfélnek tekinteni, mit nem tesz? Máshol van a probléma. Inkább ott, hogy, hogy mit én, nem történik elég izgalmas nem, de nem, nem írnak olyan napokat, ahol majd probléma lesz egyszer, hogy atya most, hogy fogjuk ezt ellátni sávval, mert a Google megvette ürünk az autópályát. Ez most már tényleg messzire vezet, hogy legalábbis az eredeti témától egy kicsit elvezet. Hmm. Én, én azt látom, hogy nem mindig nem tudom. Nem, ez hú nagyon messzire vezetne, arról is kéne vitatkoznunk, hogy a Google tényleg unalmas dolgokat csinál le, arról is, hogy mások tényleg. Eh nem csinálnak-e izgalmas dolgokat. De mondj egy izgalmas dolgot a Google-től hirtelen. Hát számomra az önvezető autó az tök izgalmas például. Ott, ott az izgalmas része nincsen kész, ez tök jó, hogy szóba hoztad Nem azt mondtam, hogy kész van, hiszen nem is azt mondtuk, hogy izgalmas dolgokat ad kereskedelmi programban, izgalmas dolgokkal foglalkozik. Jaj, de nem úgy. Tehát az egész elektromos autós, meg önvezető autós, meg rabatos, meg mindenfajta diskurzusból nekem az infrastruktúra része hiányzik. Tehát azt már tudjuk, hogy, hogy mindenkinek lesz elég cerbona, és valakinek ki kéne találni, hogy hogyan szállítjuk minden minden lakáshoz konkorda most. Hát igen, de hogyha nem lenne cerbona, akkor nem kéne kitalálni az infrastruktúrát se hozzá. Tehát hogyha nem, nem tudunk mit tudom, elektromos autókat csinálni, amik el tudnak menni Székesfehérvár egy feltöltéssel, akkor teljesen felesleges feltöltő állomás hálózatot kialakítani. Persze, csak az a kisebbik része a problémának. Nem, de fordítva az út sose szokott lenni hogy először az infrastruktúrát megcsinálják, majd a, ehhez, az ezt felhasználó eszközöket, Vagy szokott ilyen lenni? Nem feltétlen, csak azt sem szokták, hogy amikor az első kísérlet csikrőt, akkor közölte mindenki, hogy jó, akkor három év múlva ez mindenhol lesz, és négy év múlva kötelező. Tehát, hogy van, van egy ilyen erős hurra optimizmus ebben az egész témában, ezt még hát zezbert, már csak tűn, ez a, ez a természete ezeknek a, ezeknek a for-profit vállalkozásoknak, hogy szeretik, hogy is mondjam, csak ár, nem árnyalatlanul tárgyalni a, az ő fejlesztéseiket. Ott van, ott van egy egész iparág, ami abban érdekel ezeket tárgya és ezeket az állításokat kiértékelje. És ott sem nagyon látszanak ezek a young -ok, de biztos én akarok túl sokat. Hát igen, azt hiszem, hogy ez valóban egy komoly vágy. Itt szeretném megjegyezni, ez egy meta, meta közlés lesz, hogy, hogy ö, ö, ugyan Gáspár egy másik kontinensen van, de megint hallatszanak a szirénák körülötte csak most ezek a New york Engem minden kontinensen köröznek. Gáspár internetesen a Mystery. Még kell egy ilyen kalap, majd azt tudod. Na de. Van egy férféle most, férféle következik. Mindegy a következő linket annak örömére, hogy tulajdonképpen is végigbeszéltük, mert ezt nem tudjuk, hogy mi lesz jövő, és minek a óra optimizmus. Ez így ennyiben hagynák, és bracházhatnak, és próbálják kedves emberek. Nekem okay. szegény viszont. Azt muszáj elmondanom ezzel kapcsolatban, ez egy médiumos poszt, ahol megértettem végre, hogy lehet, lehet hogy a Twitternek és a médiumnak az összejátszása, vagy lehet, hogy ezt szándékosan csinálta így a médium, vagy lehet, hogy egy bug a Twitter rendszerében. Mindenesetre nagyon érdekesen jön ki, hogyha van egy médiumos posztod, az belinkeli valaki Twitterre, és arra a linkre valaki vászol, akkor kibomlik az URL-ből a kukac megnevezés, és ugye lévén, hogy Twitterrel vagy, vagy médiumra, a twitteres felhasznál a neveddel lépsz be, ezért az eredeti szerző is hivatkozva a válaszózó ebben alapból a, a médiumos linkre. Vele. Valami a komment... dolog történik ebben a dologban? Nem, csak ugye a médiumban nincsen kommentelés, ellenben, hogyha bárki megosztja a linkedet és arra válaszolnak, csak ott kialakul bármilyen eszmecsere, arra te is rá vagy hivatkozva, te vagy a szerző. Tehát lévül is a kommentelés megtörténik Twitteren. A kommentelés megtörténik ö, distribútáltan és követhetetlenül bárki más számára. Uh -huh. mm, és így, szóval így kéreklenül be lesz rántva a szerző is ezekben a beszélgetésekben, aminek nem tudom elképzelni más kimenetelét, mint hogy, mint hogy elkezd, elkezdi számon kérni, hogy hogy azt, amit itt derpektél, hogy, hogy hülyeséget írtam, azt kérlek most akkor hivatkozz pontosan mit írtam rosszul, amit ebben az esetben előfordulj. Uh -huh. Uh -huh. Minden esetre, kedves alkotók, tehát lesz egy link az adásnapról, olvashattok el, sör mellett róla, hogy ha az összes most menő nagyon nagy trend, mint a 3. nyomtás, meg az apik, meg a, az egész világot lefedő internet és a megújuló energia, az elterjed, akkor nagyon jó világban fogunk élni, kivétel azt a tíz évet, amiről nem beszélünk, amikor összeomlik az a világ, amit ismerünk. Hmm. Hát ezt én most nem értem, de mindegy, mert ha elolvasom a cikket, akkor érteni fogom, és így lesznek ezzel a hallgatók is. Úgy is kellene szervezniunk a sörözést, amit folyamatosan mondunk, hogy egyszer fogunk. Nem lehet, hogy elég, ha csak mondjuk mindig. Nem hiszem előbb, utóbb jönnek az emberek kiügyenesíti kaszákkal, meg fákékkal, meg ilyesmi. És leülnek és söröznek, és akkor így megoldódik két probléma Az jó lesz, egy csomó kiegyenesített kaszával söröző ember az ászlónk alatt. Az egy Fórum találkozó egyébként biztos volt kaszás fórum valamikor. Biztos volt. Mindenek van fórumja. Minden. Na, a következő ez egy olyan hardware hír, amit tulajdonképpen nem érdekes, és tényleg csak azért akarom idehozni, mert, te, hogy is mondom, csak mert alkalmat ad egy pici ilyen borongásra, vagy nem tudom, hogy biztos hallottátok, hogy az Nvidia kiváltotta az ő vásárlóinak a gyűlöletét, mert hogy letiltotta a, a mobil GPU-inak a, a, az ilyen overclocking lehetőségét, tehát hogy, hogy a gyárinál magasabb frekvenciákon is lehetett használni, vagy órajelen lehetett használni ezeket. És akkor ezzel nagyon felháborodott mindenki, sokan pont ezért vették meg ezeket a mobil És ez, ez mondjuk egy, két hete volt, és akkor most az Nvidia bejelentett, hogy jó, ti győztetek, akkor ezt visszacsináljuk. És mégis csak lehet overlockolni az Nvidia mobil mert az Nvidia így azt mondta, hogy oh, próbáljuk meg ezt így átverni az embereken, és hogyha az emberek erre így mérgesen reagálnak, akkor legfeljebb visszacsináljuk. És ez tulajdonképpen szerintem egy tök jó gyakorlat, mert például legalábbis egy csomó ország politikusa tökre tanulhatna belőle. Ott is lehetne olyat, hogyha valami viszonylag nagy ellenállásba ütközik, akkor visszacsinálni. csinálni. bennem az, hogy overclockolhatnánk a navat és leveszük hogy levesszük hűtést, lehet, hogy leég. De ebből bele sem menjünk, mert holnap rám igen, jobb lesz ezzel vigyázni. Az mindenképp tanulságos, hogyha egy már megint idehozom profitorientált cég úgy látja, hogy megharagszanak rá a vevői, akkor ezen nagyon gyorsan igyekszik változtatni. És módon egy non-profit az meg leszárja, hogy az ő ügyfelei azok olyan örülnek, vagy sem. Onnál is inkább egyébként, mert azért a Nvidia már belesétált ebben a hónapban egy, egy pofonba, és szerintem kimerítette a pofon kvótát, amikor is kiderült, hogy az egyik ilyen olcsó, de már éppen elég a jó hozzá, hogy mindenféle dolgokat csináljon 4K-ban típusú kártyájáról. Kiderült az, hogy tényleg 4GB memóriát forrasztottak rá, de az utolsó fél az ilyen fontos szérszar, és mihely azt igénybe kell venni ott elkezd lassulni halába az egész cucc. És amikor ezzel először lebukott, és aztán lenyilatkozták, hogy igen, jól látjátok, hát ez a tényleg, tényleg sikerült egy kicsit sítesebb cuccot rakni, akkor azért leszették róla keresztül, mint az állat. Hm. És hát, igazából azt szeretném visszavettek. Hogy, hogy, hogy milyen lett az a tárgyalás, amikor valaki azt mondta, hogy srácok kártyánként egyszerűen olcsóban rakhattánk rá valamit, ami bele fogunk bukni majd, hogyha valakinek feltűnik. És azt mondta mindig, hogy ez rohadt jó ötlet, csináljuk meg. Hát figyelj, néha jön a marketingosztálytól olyan ötlet, amit így megcsinálnak, bár kétkedés van bennük. Én tényleg csak azt az aspektust akarom kiemelni, hogy, hogy képesek voltak visszakozni, és hogy annyira jó lenne, hogyha mindenki képes lenne visszakozni, aki hibát követel. Viszont gyűlölködhetsz tovább. Jaj, tényleg, de ez már igazán csak apró, apróságképpen a Samsung bejelentett egy új fényképezőgépet, az NX500-at, ami egy ilyen kompakt Uh, APSC szenzoros uh, gép, iszonyatosan vonzó az egész. És ugye rendszeres hallgatóink tudják, hogy én most már soha többé semmi Samsungot nem engedek be az életembe, mert olyan sok mindenben csalódtam, telefontól a porszívóig és robot porszívóig. És hogy rájöttem ennek a cikknek a kapcsán, amikor olvastam, hogy a samsung ez van, hogy mindig nagyon vonzó a specifikáció, úgy tűnik, hogy azt tök jól tudják, hogy az emberek, vagy hogy igen, hogy az emberek mire vágynak és az beígérik, és nem teljesítik. És ez olyan nagyon rossz bennük. Ebből például mi hiányzik? Hát ez az, hogy semmi, nekem semmi. Én egy ilyen fényképezőgépet szeretnék, volt már ennek egy korábbi, mármint hogy jóval korábbi elődje a kezemben, ami tényleg is szintje mindent tudott, tök jó volt kihajtható LCD-je, és tudom én mindent tudott, amire vágytam, épp csak szarképeket csinált. És nekem mindig ez a tapasztalatom, hogy, hogy a kor funkció az sajnos az nem sikerül elég jól sokszor, Még az összes ilyen bells and whistles-nek nevezett ami meg, ami meg eladja a cuccot, az nagyon nagyon ott van, épp csak az alapfunkció nem működik jól. És itt is ettől rettegnék, tehát nem merném megvenni, mert attól félnék, hogy mindent tud, tényleg mindent, amit én akkor kivélye a fényképet készíteni. É, te azért, azért van ott a mobiltelefonod, nem? Ami szintén nem Samsung, mert az is elvileg nagyon jó fényképeket készít, de gyakorlatilag nem olyan egyértelműes sem. El akartam nektek mesélni azt, hogy a televízióm a Samsung, az első vállalható legolcsóbbat vásároltam meg, és sokkal később vettem észre, hogy a HDMI Cetsz nevű megoldás, ez az, hogy a, a táveljányatónak jeleit továbbadja a többi eszköznek, és a lefelé gomb csak úgy működik minden máson is. Azt ez a tv ezt nem támogatja, itt ezzel be lehet lőni, hogy, hogy mennyire vödorajáról választottam. Viszont most utána Googleztem annak, hogy ez a HDMI Cetsz, ez ezt mégis miért nem vettem észre, hogy, hogy nincsen benne, és azért nem, mert... Ezt több néven említik. Röviden felolvastam a listát, a Samsungnál ezt eninet Plusnak nak hívják, a Sharpnál Akos Linknek, a sony vagy Bravia Linknek, vagy Bravia Syncnek, a Hitachi az megtartott az eredeti nevét, az AOC nevű gyárt, gyártónál Elink, a Pioneer-nál Link, a, Pioneer -nál Kuro -link, a, a toshiba regzalink, vagy Celink. És van még itt uh, nagyjából másik 15 gyártó, akik szintén máshogy hívják ezt igen, az egyszerre. neve van. ez is végig olvastam ezt a Valaki egyszer uh, evezővel üsse ezeket az embereket. És kérek rá a Youtube videót. Vagy legalább. Vagy legalább mindegy, hogy, hogy hívják, csak működjön ez a könyörgem, ez a funkció. Hogy rakják be azt az én, azt a két centes csipet még, hogy adszállítjanak el. A Panasonic VR-a link esetleg. Így van. Én ugyanúgy emlékszem, hogy az azt tudja leginkább, hogy vagy a, a, annak a funkciója, hogy ha a HDMI bemeneten érkezik jel, akkor a tévébe kapcsol, és oda kapcsol arra, arra a bemenetre, nem? Igen, meg a tévétáverintújelét átveszi az üzé, átveszi a média lejátszó, meg ilyenek, tehát ne, ne régen, mit régen sakkozni, hogy a videótáverintú a videót kapcsolom be a tévével a tévét. Na, hát igen. Ez, ez tényleg vicces, hogy ezt, a, ezt mindenki máshogy hívja. Biztos a szabvány nem állapodtak meg abban, hogy, hogy mi hát legyen. A, a szabvány meg. az implementáció. A neve az mindenki oszta a sajátját hozzá, nem? Hát igen, de mondjuk az USB-t azt mindenki USB-nek hívja, pedig azt is hívhatnák, mit tudom én, lightning portnak, vagy valaminek. Akkor még kitört volna a parasztlázadás, hogy az USB-t máshogy hívják szerintem. Tehát a... És akkor támogatja, nem tudom, én gyors portot a géped? Nem, mert ez ennyi izé van. Hú. Iszony, az inkább az lehet, hogy a talán szórakoztató elektronikát az ember inkább már vásárol, vagy a fenet tudja, és akkor vesz a Sony-t Sony és Sony-t. a logó, meg a, a név, meg az én hülyeségek. Nem teljesen értem igazából, de de hogy a létezőleg lesz a felhasználója, mint adja ebben a formájában, az egészen biztos. Hát valószínűleg épp tényleg azt akarja sugalmazni, hogy, hogy e, ugyanolyan márkájót vegyél a másik eszközből is. Mert hát, ha nem fognak egymással együttműködni, hiszen abban nincs VHR link, csak Eninet. Nem fejtettük meg, mindestre új elem van a halál listámon. E, Akkor csak a, akkor az, az a jó hír, hogy most viszont egy ilyen jobb, jobb világba kanyarodunk, vagy legalábbis viccesebbbe. E, innentől már nem annyira bosszantó. Kanyarodjunk egy viccesebb világba. Jönnek. Kanyarodjunk egy viccesebb világba. De, hát Gáspár, szeretnél egy, egy, egy világot? sms kihasználni szegény embereket? Ráadásul úgy, hogy nem is érzed azt, hogy, azt, hogy bárkit is kizsákmány közben, ez a legszebb az egészben. Nézd, nem tudod, hogy miért kapunk a amúgy? Hát, legalábbis azt állítják. De nem, jól, hogy, nem ki és, és mennyi és, és hogyan és, és meg tud e belőle élni. De ez én én akadom, ezeket nem, nem tudod. Ott is lehet, hogy nem azért veszik fel az emberek a telefont és mondják meg, hogy mi a telefonszám, mert pénzt kapnak értelem, nem verik őket, ha nem teszik. Ja, nem, ők pénzt kapnak érte, de mondjuk ezt is olyan tudom, hogy ismerek embert, aki tudatkozóban dolgozott. Na de azért kérdezzük meg a kedves hallgatókat, hogy ők most tudják-e, hogy miről beszélünk. milyen hogy ez mire csinál. De ez egy úgynevezett kognóban kondó kondó. uh -huh. Tehát m akkor elmondtam, uh -huh. hogy van egy Magic nevű uh -huh. szolgáltatás, amit a getmagic.comon lehet előfizetni, hogyha Amerikában vagy. Küldesz egy SMS-t a Magic szóval egyébként az ő telefonszámukra, ott utána Összeesem ez az idek egymást összekötött velük a bankkártyádatnak, hogy ki vagy. És ezek után, hogyha megiknek a központi számára küldesz egy izét, egy hogy kéne 12 tojás. Akkor visszaküldik azt, hogy jó, volt 12 tojas az 400 forint lesz, és délután kettőrét odaírni, ez így jó és hogy azt mondod, hogy jó, akkor kiküldik. És több darab boltán meg DVD-kölcsönzővel, meg minden szírszalral vannak ők összekötve, és te elmondod egyszerűen a vágyadat, ők pedig lekattingatják neked a megrendelést igazából. Mi pedig nem nagyon értjük, hogy de miért is van erre szükség, ugye? Miért nem lehet hát saját pont... magamnak megrendelni azt a pizzát, vagy küldetni a barátnőmnek virágot? Igen, ezt a részét nem tészen, bár biztos vannak annyira elfoglalt emberek, hogy csak sms van idejük. Én annak idején azt nem értettem egyáltalán, hogy miért hívják olyan sokan a magyar emberek a 197 út különleges tudakozót, és ott kérdeznek még olyan dolgokat, amit aztán az operátor a Google segítségével kiderít és bemondja a telefonba. És szóvá is tettem a, a szolgáltatás menedzserének, aki azt mondta, hogy rendkívül sokan használják például autóban vezetve az autót a szolgáltatást, tehát amikor nem tudnak Google-zni, mert, mert hogy éppen mind a két kezükben kormány van meg sebességváltó, akkor telefonálnak, és megkérdezik, és megkapják a választ, lényegében egy ilyen helyettes googlizót kapnak, mert hogy az adott élethelyzetben ők maguk nem tudnak Google-zni. Erre például csak hogy egy SMS alapú dolog. Nem, nem, nem akartam ilyen párhuzamot vonni, arra nyilván nem. Már angolra pont működnek az én digitálós dolgok, hogy minden telefonban benne vannak már. Igen, ez lehet, hogy olyasmire gondoltak az alkotók, hogy, hogy azok, a, azok számára, akiknek nincsen e, mobilnet a telefonján, ami azért Amerikában nem egy kis hányad, vagy azok, akik e, ilyen öregebbek, és e, nem boldogulnak el a digitális szolgáltatásokkal, de egy SMS-t még el tudnak küldeni, és esetleg nem akarják kiválasztani, melyik pizza a futártórendek meg a pizzát. Tehát kb. ilyesmikre gondolhatnak. Jut eszem, pizza futár meg pizza megrendelés, azt uh, de nekem... egyébként, ha megnézitek a akkor ez nem SMS. Ha nem, hát tehát message. ez kell adatkommunikáció, ez imessage van, a, a kék buborékból látszik egyébként. Tehát hát aki, aki ezt csinálta, hát, annak van mobilnek. Igen, igen, igen, de alapvetően egy telefonszámot adnak meg. De pont a, a, a az teljesen mindegy, és annyi, hogy az iMessage-nél most már lehet, hogy biztos, hogy megérkezik régen, hogy ez nem volt mindig így. De ezt akartam mondani, ez egy egész pizzerendelés dolog, egy olyan, amit mi adottnak veszünk, és amíg Tamás barátunk el nem közte a Svédországba, ahol a pizzerendelést még nem teljesen találták fel. Addig azt hittem, ez mindenhol így van, hiszen az amerikai filmekben ezt láttam, plusz itthon is. Ehhez képest, bár ez sem adott igazából, lehet, hogy van egy olyan része ennek, amit nem látunk. Oké. Okay. Pontosan ugyanilyen helyzet lehet a, a terhes tehenektől sms küldő eszköz, Nél is, tényleg lehet, hogy nem látjuk, hogy miért olyan nagyon fontos ez az eszköz. Na, azt speciél az utolsó pillanatban találtam adás előtt, és az van, hogy a London Design Museum 76 darab dolgot hirdetett ki, az idei Design of the Year díjért versenyzik, és ott van egy, egy csomó teljesen érdektelen dolog köztük, mint például a Google-nek az önvezető autója, meg átrajzolt valuták, meg ilyen hülyeségek, és ott van az ÍR, Moocall nevű amely ami egy zöld színű, a tehén farkára felapplikálható dolog, mobilnet modemmel, ami jelzi valamilyen viselkedésbeli jegyekből, hogy a tehén az elleni készül, küld SMS-t a gazdának, mert hogy, azt mondja itt a cikk a slate hogy a tehenek szülése az nem egy ilyen evidens dolog, és hogyha természetesen hagyják ott csinálni a dolgot, akkor, akkor nagyon sokan sok hal bele. Ellenben egy csomó komplikáció megelőzhető, hogy ott van a gazda, és segít. És ah. rennyi az egész azt, azt tetszik az egészben, hogy, hogy amikor hallottam, hogy London Design díj, akkor lekatintás előtt már tudtam, hogy ez egy világító zöld köty lesz. És nem csalódtam. De valószínűleg ez, az, ez, az, ez a kütyű, ez az eszköz, ez pont Londonban soha nem kerül használatra, nem? Nem valószínű, egyenőre Írországban használják, de azt mondja a feltaláló, hogy remélik, hogy Dél-Amerikában, Kanadában és az Egyesült Államoknak a marhattenyésztő vidékein is labdába tudnak majd rúgni ezzel egyszer csak. Simán lehet, hogy igen. Plusz, ráadásul egyébként kedves hallgatók, mindenképpen hallgassatunk a termék bemutató videót, nagyon izgalmas akcentussal meséltél, a fickó, hogy mit mm. Akkor ezt a te terhes, te én SMS értesítést szeretjük, de olyan szeretjük a fényépítő butort, ami úgy néz ki, mint a, az én gyerekkoromnak a Meccano nevű ilyen építőjátéka, csak még színes is. Nekem is ez volt a kérdésem vele kapcsolatban, és nem tudok rá választ adni igazából. Irdatlanul, hogy egyének néz ki. Én, én könnyen tudok válaszolni, én ezt nem szeretem, ez szerintem tök ronda. Oh. Nekem ha ilyenben kellene élni, élni, borzasztó lenne és hogyha a fiatalos és dinamikus irodátban lenne, és azzal kínnoznál például a tárgyalópartnereket, hogy neki kell a széket. Én egész másra kínzom a tárgyalópartnereket, az is nagy szés egyébként, de hát ezzel nem akarnám, tényleg. Mesélj, hát csináltatsz velük. Hogy nálunk mi a tárgyalópartner kínzás Ráadásul abszolút úgy van, hogy, hogy, hogy diszkriminatív a kínzási mód, mert hogy tárgyalunk, az csupa babzsák fotellel és babzsák kanapéval van tele. Amból egyrészt, aki egy kicsit is derékfájós, vagy mondjuk öregebb, az marha nehezen tud kikászálódni, de ez még mind semmi ahhoz képes, hogyha esetleg egy hölgyön tárgyalni hozzánk, aki szoknyában van, és ott két van, vagy az, hogy beleül egy babzsák fotelbe, és nagyon nehezen tud illendően ülni, vagy az van, hogy a az ő számukra behozott ilyen rendes székekre ül, akkor viszont valószínűleg öt pasassa a tárgyal, akik mind úgy ülnek, hogy a szemmagasságuk az az ő tért magasságával van egy színben, ami szintén egy kényelmetlen helyzet számára, szóval se, se jó szegénynek. Úgyhogy azok a lányok, akik gyakrabban járnak hozzánk tárgyalni, azok tudják, hogyha hozzánk jövős nap van, akkor farmán a drágot kell felvenni. Hogy elkezdik kiszervezni a közeli így, így, mi Így, az ügyfeleinket de lehet, hogy be kéne vezetni ezeket a borzasztó RGB-színű összeépítős bútorokat, de nem. Azért ez talán túlzás lenne. Biztos, hogy el lehet adni egyébként, mert úriási nosztalgi értéke van. fémipítője mindenkinek volt, szerintem. Tehát tényleg csúnya a szegény? Hát nem is, még csak nem is csúnya, de Tényleg nem szeretnék egy ilyen környezetben élni, tehát mondjuk egy pont egy tárgyaló, ahol a legtöbb ember az egyszer fordul meg évente, vagy kétszer, az lehet, hogy úgy vicces. De azért ez könnyen lehet, hogy ugyanolyan vicceségbe fordul, ahogy a múlt héten pont a Google Budapest irodáját anyáztuk, hogy egy olyan poénra épít, ami egyszer megnézve sem feltétlenül vicces, de hogy harmadszorra már borzasztóan idegesítő, az biztos és ezt a cuccot is, ilyesminek látom. Erőíteszem, most valakinek volt megint irodás uh, kép sorra, csak nem tudom, hogy ki volt az. Uh, magyar, ráadásul, mint hogy a startup lett volna, és egészen meglepő módon tök jó volt. Visszafogott, élhető, okos. Itt, tehát van ilyen is. Mondok egy visszafogott, élhető, okos eszközt, amiről egy bemutató videónk van, egyszerűen csodálatos. Imádom. A merülő for forralónak az újra gondolása, ami egyébként arról a fenntarthatatlan szokásunkról szól, hogy amikor az ilyen kancsóban egy teányi vizet akarunk forralni, akkor valójában mindig egy fél liter öntünk bele, amennyit teljesen fölöslegesen forralunk fel. Mi De lenne, hogyha azért az üvegkóhámat felforralni? Annak célja van. Minden egyes csepp, amit én beletoltak az egész vízforralóba, az azt én szándékkal bele. Illetve egyébként te az kvantumos természetű fél liter alatt egészen egyszerűen nem létezik. De most szándékosan nem értitek, amit mondok, illetve amit mond ez a dolog. Tehát hogy nem az a baj, hogy, hogy fél liternél kevesebbet nem lehet egy ilyen hagyományos vízforralóval felforralni, hanem az, hogy szokásunk szerint többet forralunk fel, mint amennyit, akkor felhasználunk. Ferenc, nem a, nem a, nem a víz sok, a csészek kicsi. Na de hát, hogyha van egy adott méretű csésze. a bajtom a bomlasztás mesél inkább, hogy mit kell látni a képen. A képen egy csodálatos, indukciós elven működő eszközt látunk, egy talapzatot, meg egy, meg egy, hát nem is tudom mi csodálat, egy olyan, mint egy ilyen nagy tű, aminek van egy talpa. <gül> <gül> Az így komoly. Abszolút. De, de nagyon logikus, szerintem tök jól működik. Nézzem a videót és így... Ráraksz egy konyhamérlegre egy, egy, egy poharat és beleraksz egy ilyen ez hirtelen minden jobb lesz. És a krumpli felmelegíti a, a konyhai mérleg alakú eszköz, és így az e, bármilyen edényben vagy bögrében felforralja a benne lévő vizet, majd az egészet leveszed, egyből kihűl a fém, és csak annyi vizet forraltál fel, amennyit akartál. Szerintem ez zseniális. Igazából tök jó volt nagyon szeretem, pont azért, mert már dobtam ki vízforrót, ami érintkezésnél meg gomnál, még mindenhol, ahol van egy vízforraló, el tud romlani, ott romlott el. Ebben pont ezek a pontok teljesen hiányoznak, úgyhogy akár még jó is lehet, de hát mindig. Sőt, még ha vízkövesedik, ugye ez a, az a rész, ami a, a vízben van, hát azt is vízkötelnéteni a világ legegyszerűbb dolga, mert nem egy bonyolult, ilyen mechanikus valamit vízkötenély tesz, hanem egy rudat, meg egy talpat. Hát amúgy mondjuk ezt forrálsz benni, és körbelül egy ülögyből ad, az sem egy tudomány, de két az egyszerűbb lehet sikálni. Így. Most már meg kéne nézni tényleg azt, hogy kapható ez, vagy csak egy dizájntervet nézzünk nagy kerekszemekkel. Én nem tudom. Van neki inventora, bizniszmenedzsere, dizájnere, te jóisten, Ö, ára, a speciál Ott van, please follow us. Na viszont ez szerintem egy tökéletes link az adás végére, már csak annyi dolgunk maradt, hogy megnézzük, hogy a Pebble túllépte a 30 ezer támogatót és a 6 millió dollárt, és hát az van, hogy a 30 ezer támogatóhoz még kell 130, de az azért szerintem elég hamar be fog jönni. viszont már 6,2 millió dollárnál tartunk, úgyhogy ez alatt az egy óra alatt egy olyan 700 ezer dollár csöpögött be a Pebble Time számlájára. Ez ügyes. kihúztam minden az adás végéből a, a szokásos Nodem blokkot, de rájöttem, hogy lehet elmondani, úgyhogy ne húzzuk tovább az egészet. Kedves hallgatók, megint feltörtek mindent, amiben eddig bízhatok. Ugyanazok voltunk a tettesek, valószínűleg, amiben most még bíztok majd, amikor leszelolvastak, azok is fel vannak törve, csak még nem tudjuk. Mm. Oké, okay, ez a jó hír, ezzel a jó hírrel zárjuk a mai adást. Elmondanám, hogy hol építjük, menedék. de sajnos olyan eszközökön kommunikálunk, amit le vannak hallgatva, úgyhogy nem mondhatom el. És most ne is gondolj kérlek, meg ki tudja, mi van még ott a környékeden. Jobb lesz vigyázni. Úgyhogy akkor most senkinek gondolkodja, hanem gyorsan-gyorsan köszönjön a kedves hallgatóktól minden teljesen üres fejjel. Úgy-úgy, lankadatlan ébesség. Sziasztok! Sziasztok!